ставлення до тебе чоловіче буде іншим надто жіноцтво заплющував очі повторював слова ми чоловіки, і жінка законні юридично підкреслила виділивши останнє слово як виділяють на письмі важливіше, суттєвіше хочеться йому читати далі, як часом додивлятися солодкий сон і боя одночас але що ж там далі Бентежно, бо застерегла, не карай мене. Пам'ятаєш ту ніч? У мене тоді аж замакітрилася голова. Може миттєва непритомність? Всі реалії щезли, розпливлися, розчинилися. І коли я прийшла до тями, зрозуміла. Ти молодший за мене, а виявився далекогляднішим виявився справжнім мужчиною, поясню, любий мій, поясню. Коли б сталося те, що могло статися, як би ти почувався нині? Між нами синя далич, ліси й гаї, степи й ріки. Ти не міг не хвилюватися, будучи віддалеки. А як моя наречена? Як вона там самотиною? А не підкотився там до неї якийсь спритняк? Не думав такого. Зараз не думав Бо не сталося того, що могло статися Коли Кроуд звеніла в обох у скронях Бо ти ще й мудрий Коли та шаленість минула Я дивилася на тебе ще нетямлено і незрячо Але вже збагнула Який же ти, Володі, хороший І за це я тебе кохатиму так Як ще ніхто нікого не кохав Уже вкотре говорила сама собі А зараз і тобі скажу все життя, день за днем, десятиліття за десятиліттям, до останнього подиху, до останнього поруху серця любитиму. Скажеш, потьмарення зійшло на мене? Дай Боже, щоб воно не сходило з мене все життя, як і любота до тебе, мій Володько. Мій, мій і тільки мій. І знай, забилося заколотилося, заспішило серце вперше в житті отак, от коли побачила тебе. Не докоряй, коханий, не говори їхідно, а як же той, що загинув? Якби я була віруючою, я б стала на коліна перед святим образом і сказала, так забилося, так заколотилося серце в мене, вперше, вперше, вперше. Мій любий, коханий, Муже мій жаданий. Кажуть, і в такому романтичному стані, як у мене, не буває без прози. Ось вона й почалася в образі моєї сестри Катерини. Так трапилося. Зустрілася вона із солдатом, як наші наступали. Клявся, бо жився, що любить, а пішов і сліду не лишилося. Ні, слід лишився. Хлопчик у Катерини народився. Може, загинув у першому ж бою, не встигну і трикутника прислати Катерині. А може, дружину й діток має десь, а з Катериною хвилинна втіха. От така сумна історія. Мій обов'язок як старшої прифістити з розпачену сестру, заопікуватися нею, дати якийсь сховок. Отже, пиши, чи можна розраховувати на приїзд до тебе в трьох Катерина працюватиме, заслужить кімнату. Чи порядну людину зустріне на житейській дорозі. Не може ж вона осамітнитись на все життя. Молода, дужа. Та ще й собою нічогенька. Сам побачиш. От така проза. Пиши, коханий мій, чи не приголомшила я тебе таким проханням? Пиши просто, як ти на це дивишся. Сповісти, коли я можу розраховуватись училищі. Ще й халепа з переводом «У ваш педагогічний». Кінчатиму там. Одначе, то вже дрібниці. Я довго сміялася, коли ти живописав наше холодне гніздо з пуховиками. Чи витримаю? З тобою все витримаю. Ми ж не з тиндітного тіста зліплені. У війну де тільки не спали. І в крижаному снігу, і під холодним осіннім дощем у сирій землянці – і в звичайному курені під сосною, під зеленою. Кінчаю. Треба підготуватись до лекції. До речі, ти ще не говорив про те, що скоро вчительську армію міста поповнить така і така особа. Не забудь. Без роботи я не проживу й дня. Пиши, дзвони чи телеграфуй. Обнімаю, люблю. Не діждуся того дня, коли вже обніму тебе наяву. Твоя Марина. Мимо пробігають, проходять, чим чекують, сновигають, заклопотані статечні, захекані і врівноважені люди, і нікому немає ніякого гісінького діла до капусти. Ніхто з тих, хто поспішає чи чвалає спроквола, не знає, що у Володі тепер нуртує в грудях, як стукають молоточки в скронях. Коли капуста повернувся до кабінету, Віка зустріла його нарочито з надливим, Підкреслено мовчазним, ого-го, яким багатозначним, багаторозуміючим поглядом.